Sonra İmam Bukhar Rahmanullah, Məl-Abdlı ibn Ömer radiyalların hədsinini getirir ki, e, buyurur ki, qala Rasulullah sələm, İnnə minə şəcəri şəcəratən lə yəskutu vərəquhə və hiyyə mithlül muslim həddüsünü məhiyyə fə və qaqa annəsü fə şəcəril bədiyyəti və və qaqa fə nəfsi annə nəhlətu qala Abdullah və istəhiyyətü. Fəqalu, ya Rasulallah, əxbir nəbihə, fəqala Rasul Səlləm, hiyən nəxlatu, qala Abdullah, fəhəddəthu əbi bimə vaqa fi nəfsi, fəqala, ləəntəkuna, qultəhə, həbu iləyə minən, yəkunəli kədə və kədə. Sonra isə, deməli, İmam Buhar Rəhman Allah, İbn Ömərin, Abdullah İbn Ömərin qısasını gətirir ki, yəni, bir gün Peyğəmbər Səlləm, Peyğəmbər s.ə.v, yəni, sahabələrə bir nümunə çəkir və buyurur ki, həqiqdən də ağacılardan eləsi var ki, onun misalı müsəlma, müslim, müsəlmana bənziyir. Və bu da Peyğəmbər s.ə.v, umuniyyətlə, e, dəhəvət metodu üsullarından idi. Yəni, Peyğəmbər s.ə.v, görsən, bir dəfə bir misalı sual kimi verirdi, məsələn, deyirdi ki, bilirsiniz ki, müflis kimdir. Və bir üsullarından e, biri Peyğəmbər s.ə.v xəttlər çəkirdi. Yəni, əyanı olsun, görsünlər deyə, yəni, praktika olaraq görsünlər deyə. Və bu misalla da Peyğəmbə s.ə.v misal kimi gətirir ki, qoy insanlar fikirləşsinlər. Və şərtçilər qeyd edir ki, yəni, bu cür üsulublar həqiqtən də insanların fikirləşməsinə, düşünməsinə daha üstün ə, hala gətirib çarır. Yəni, bir var insan elə belə danışır, bir də var ki, sual ərz edəndə, sualı yönəldəndə artıq hər bir dinləyicin eynəyir o sualı fikirləşməyə çalışır. Və bu da onların yaddaşında e, daha güclü qalmasına və ya tək onların diqqətlərini, özlərini çəkmənə ən gözəl üsublardandır. Və Peyyəmsan buyurur ki, həyitən də elə bir ağac var ki, o ağacın misalı, yəni onun hansı bərəqə düşürdüsün onun misalı, misalmanın misalıdır. Yəni, misalman kimi deyir. Yəni, sonra isə Peyyəmsan buyurur ki, mənə bildirin görüm hansı ağacdır. Və deyir, İbn Ömər deyir ki, insanlar İnsanların zəhni e, yəni, səhrada yetişən ağaclara getdi. Yəni, hamı dərhal səhrada olan ağacları fikirləşməyə başladılar və mən nədir həyə etdim. Bəlim, İmam Buxarində bu qıssanı buna görə gətirib ki, yəni, İbn-Ömər həyə etdim deyir. Çünki bir vaxtə gəlib ki, İbn-Ömər deyir ki, aramızda Avubəkir Ömərdən olmağından həyə elədim. Yəni, sahabənin əxlaqına baxın ki, yəni, aralarında, Ağubəkir, Ömər və digər böyük sahəbələrin bilmədiyi halda balaca neynəməyir, danışmır. Və sonra isə buyurur ki, axırda sahəbələr tapa bilməyini dedilər, ya Rasulallah, bizə xəbər ver. Və Peyğın səndə buyurur ki, o deyir, xurmağacıdır. Və həqiqətən də ə, xurmağacının, yəni ə, xurmağacının müsəlmanla oxşarlığı ondadır ki, yəni insan, necə ki, həmçəndə Quranda da Allah subhanətə alaq, E, həmən ağacı ləyləla kəlməsinə də, İbrahim surəsindəki ləylə ağacı misalına da, yəni gözəl misal çəkir, o misal həqiqdən də ayrıca yəni bir dəst istəyir ki, onu yəni geniş açılsın, danışılsın. Və xulas odur ki, e, müsəlmanın ağacı oxşaması nə deməkdir? Həmən ağacdan hər hansısa bir yarpaq düşürsə, o hədər getmir. Yəni, əgər kimsə xurma ağacını yaxından görübsə, yəni xurma ağacında heç bir şey tullantı yoxdur. Yəni xurma ağacının həmin o budaqlarından evlərin üstünə, qəbrlərin üstünə e, qoyulur. Yerə hasar çəkilə bilər, yorğan döşək sarına bilər. Yəni yeri həsir kimi istifadə ola bilər. Onun ondan sonra xurmalarının özü, özü yeyilir. Xurmanın tumunu heyvanlar yeyilir, heyvanlar yeyir. Sonra xurmanın sallandığı həmin ipdən, ip kimi istifadə olunur. Son o ağac quriyanından sonra onun e, gövdəsindən 2-3 yerə bölürlər, tavalların üstünə atılır. Yəni, bu hükümdə desək, Pol atmaq eləmək olar. Yəni, heçsinin tullantı yoxdur ağacda. Andra digər ağaclara baxanda, onların elə budaqları var ki, nədir? Faydasızdır, tulluysan gelir. Amma xurma ağacına belə bir şey yoxdur. Yəni, müsəlmana bənzəri nədir? Yəni, müsəlmanın başına gələn hər bir xeyir və şəhərdə müsəlman üçün nədir? Xeyirdir. Nəcə, Peynəlisən buyurdu kimi, mömin həyatı necədə neymətdir. Nədə o neymət? Peynəlisən buyurur ki, başına bir xeyir iş gəlində neyin yər? Şükr eləyər. Və başına bir bəla gəlində neyin yər? Səvr eləyər. Və hər iki alda nə qazanır? Savab. Yəni, mömin, mömin heç bir günü savabsız ötmür. Həm şər gələndə, həm də xeyir gələndə. Və sonrası İmam Buxarı qeyd eləyir ki, Abla ibn Ömər bunu öz e, atasına bildirir, atasına bildirir və atası da deyir ki, Ləntəkuna qultə əhəbbu iləyə minən yəkunə likədə və kədə. Deyir, əgər sən onu orada desəkdir, yəni o mənim üçün filan-filan şeylərdən daha nə idi, üstün idi. Yəni, burada ərəblədə belələr misal var ki, yəni necə biz məsələn bu üçün deyirik ki, filan şey məndə olsun heç nəsistəmdirəm. Yəni, eyniləri, yəni sadəcə Ömər Rədiyalan qeyd edilmək istəyir ki, Yəni, Ömər Rədiyalan öz oğlunun o cür fəqih olmağına daha çox sevinir ki, çünki ıı, Ömər Rədiyalanı bəlkəm də zənn edir ki, yəni, əgər o Peyğambəsəm yanında o qədər insanın bilməyətləri bunu desəkdir, bəlkə Peyğambəsəm onun üçün daha gözək dua edərdi. Və o da İbn-Əmərin gələcəkdə, daha çox fəzilətə dəlalət eləyir. Necə ki Peyğəmbərsəm İbn Abbasa dediyi dua kimi, Abu Ureyya dua kimi və hər bir halda heç də, yəni demək də olar ki, yəni, belə də demək olar ki, hər bir ata, yəni, öz oğlunu yəni savadı ilə də fəxr eləməyə, yəni layiqdir. təqdim olundu.